Hola Raül, què tal? Bona tarda Hola, bones. Una altra vegada aquí a Ràdio Palafrugell eh, ara en la pretemporada per encarar aquesta segona temporada a tercera catalana del Palafrugell eh, Primer volem saber una mica més més de tu per què vas escollir fa dos anys venir el, el Palafrugell què és el que et va cridar l'atenció tocent de l'Alta Empordà de Figueres un equip del Baix Empordà Bueno, eh, se'm va donar l'oportunitat, jo venia d'on de, estar, dels Estats Units, amb l'escola del Barça i, i també d'estar sempre amb el futbol base, tant a Girona o a Figueres i, i vaig tenir l'oportunitat de venir aquí, de provar el futbol amateur i vaig veure que era una, una oportunitat per, per obrir-me camins i això vaig decidir, i doncs mira, aquesta segona temporada em toca fer ja el rol de primer entrenador i, i encantat Vas venir a Palafrugell quan no estava en un gaire moment perquè venien de, de descendir a Tercera Catalana Eh, aquesta estada que, que has comentat ara del Barça creus que et va fer potser obrir la perspectiva i dir bueno, pues, mm, vull començar amb un projecte, un equip que necessita això precisament, un nou projecte Bueno, no l'estada del Barça no, no varia de res eh, jo vaig tornar, vaig veure que hi havia una oportunitat d'agafar un equip de, de futbol amateur amb mm. molta història darrere, al final el Palafrugell és un històric del futbol català i veia que estaven les baixes, llavors el, el repte de tornar-lo a posar on, on històricament ha estat Sempre m'ha cridat l'atenció i és el que ha vingut a fer I la teva relació amb el Jaume com era? Com us en tenien al camp? Bé, ell bueno, ens van posar en comú, en contacte dels dos i, i molt ràpid ens vam entendre bé I doncs al llarg de la temporada cadascú va tenir més o menys les seves responsabilitats i fins al dia d'avui I amb la resta l'equip vas guanyar el teu lloc? Sí, eh, tots els jugadors. Al final sí, ara sóc el, el primer entrenador és per ells perquè han estat molt contents amb mi, amb la, amb la feina que, que vaig fer i, i els hi dir el primer dia de tots, quan vam començar la temporada, els hi vaig agrair perquè sense ells jo no seria on sóc ara i, com he dit ja, eternament agraït a ells. I ara també, en aquesta primera temporada de la teva carrera, en el futbol amateur com a primer entrenador... Mm, com encaras també... Bé, bueno, perquè potser hi ha gent que per la teva edat, que tens 21 anys, ara en fadas 22, no? Quan en fas 22? Ja els he fet. Ja els has fet? El sí, Bé, bueno, doncs fa... felicitats. Fa Gràcies. Eh, com com encaras aquesta, aquesta estrena, diguem-ne, al futbol amateur? Bé, bueno, eh, al final no canviem res. Ells en tenen la confiança, com ja he dit, ells van donar el pas perquè jo estigués aquí... I, i ara l'únic que hem de fer és intentar que, que les peces que han vingut noves doncs, encaixin de la millor manera. Jo, la meva forma d'entenar és bastant tàctica, els hi faig pensar bastant, els introdueixo molts conceptes que avui que apliquin, i no és una cosa fàcil. Llavors, doncs, a partir d'aquí hem de començar a treballar-ho perquè ells s'acoblin de la millor manera i, i al final del partit doncs, doncs veiem el que ens agrada. Perquè venim del futbol base, com bé has comentat, eh, suposo que també... Tindràs aquest esperit d'entrenador que li agrada que juguin els nois del filial, no? Els juvenils? Sí, al final si, si jo, que amb 22 anys, com bé dius, no, no dono l'exemple que els joves doncs, poden tenir oportunitats, eh, crec que ningú ho farà. Llavors, bueno, no, és altre, no és res més que no mirar el DNI, no miro l'edat, sinó el que porten dins del camp i si veig que que donen rendiment, doncs, són els que juguen i, i cap problema. També aquest any, bueno, per la Forge, tot i que no, no ha la l'anata sense que era aquest objectiu prioritari, aquest any tornarem a interpretar-ho. Encara així, molts jugadors han, han continuat aquest any, per aquest proper any. Eh, això creus que encara dona més estabilitat al ritme que potser veu començar a establir l'any passat? Ens ajuda, està clar, mantenir el bloc doncs, ens va molt i molt bé però les protemporades aquí a la costa doncs són complicades, perquè molta gent treballa, gent que ven en trenos que, que potser ve bon dia de 3 i, i altres que potser no els durant tot un mes però sí que és veritat que mantenir el bloc doncs, és important, les noves incorporacions jo crec que són molt bones i, i doncs jo estic molt molt content amb el que tinc De qui destacaries especialment la feina? O t'agrada més definir-los com a conjunt? O... No, no puc, no puc destacar individualitats Seria, seria un error per mi, ni, ni la pròpia feina meva és diferent a la resta, ni més important ni menys. Tots sumem, eh, com es diu, ningú és més important que, que tots junts, llavors, doncs, doncs, amb això practiquem, anem a, a totes, sempre que sigui un grup unit i que ningú és més important que l'altre. I de l'any passat, que, quines creus que vau fer bé i d'autocrítica, quines creieu que podem millorar aquest any? Bueno, és important, crec, adaptar-nos millor als partits. Sí que és veritat que vam ser un equip que, que vam estar a dalt durant tota la temporada, però, però vam veure que depèn de quins partits ens deixàvem portar massa pel que ens oferia el rival i no imposàvem el nostre propi estil. Llavors, eh, la feina que, que m'autoimposo és la de que el nostre equip sigui protagonista, que sempre, que sempre doncs, tingui aquesta part més ofensiva, que sempre sigui el, el que vol portar el pes del partit, i, i així ho farem sempre que sigui possible, clar. De fet, per Facebook, alguns comentaris d'alguns aficionats eh, reivindicaven molt que el Pedal Frugell s'ha de reivindicar-se precisament a, a casa, o sigui que és molt important guanyar a casa. Sí, perquè el nostre camp és especial, al final el, el, el tamany que té aquest estadi és, és molt més gros i, i veus partits com, com el de, que vam fer contra la Saoleda en un camp molt i molt petit o, o partits com els del Caleguidoc, on, on el camp doncs, no ajuda al nostre joc, que ho patim més i, i per això aquesta pretemporada la fem a diferents camps per adaptar-nos a, a el que pot passar i, i ja prevenir per un futur. Precisament del partit de la Saoleda, aquest serà el segon any que compartim el derbi de Palafrugir. Com ho veus l'any passat i com creus que es viurà aquest any? No crec que variï gaire. Eh, la part positiva pels aficionats, que no, que no bona per nosaltres, és que cada, el partit a casa de cadascú va guanyar per, per la, pel que li tocava. Allà no? al camp de la Saoleda ens van guanyar ells i el nostre doncs, vam ser bastant superiors llavors això jo crec que li posa una mica d'emoció quan tornem a anar al seu camp suposo que tothom voldrà tornar a guanyar-nos igual que quan nosaltres bueno, quan ells vinguin al el nostre doncs, ara, volem guanyar nosaltres això no, no variarà però bueno, els hem de fer veure tant ells com a qualsevol altre equip que, que no ens poden guanyar tan fàcilment i ara hi ha de fer tres incorporacions noves que provenen del Saoleda mm, tu creus que ha ajudat que ara el Saoleda estigui a la mateixa categoria per, de vosaltres per fomentar aquest trànsit de, de jugadors d'un equip cap a l'altre o del futbol de Palafruixer? Bé, bueno, a, a la física sí ajuda, perquè els veus, al final competeixen a la teva mateixa categoria i, i veus que, que donen un rendiment en una categoria la mateixa que estàs jugant tu i això té una informació, però també és veritat que al final fitxem no en funció de, de, de l'equip on siguin, sinó també de la proximitat dels jugadors a, a l'hora de viure ahir, o inclús d'amistats, o de, també de les meves necessitats, clar, vam veure que, teníem, que necessitàvem un perfil de jugadors, eh, i els jugadors, i jo, ens vam moure per, per al final portar les millors peces. I hem parat abans del Jaume Paretes, però ara parlarem del teu segon entrenador d'aquest any, l'Àlex. Quina mm -hmm. relació tens amic? de què us coneixeu... Bueno, l'Alex començava com el capità d'aquesta última temporada que passava per una lesió d'ombrú, doncs no va poder, no va poder jugar i, i res, va participar diria en el primer partit contra el Blanes i en l'últim, de fet, contra, contra Sant Antoni, o Calonja i, i bueno, eh, ell sempre s'ha portat molt i molt bé amb, amb tota la plantilla és un membre respectat i, i trobava que això feia falta algú que, que bueno, en els moments difícils on doncs estigués allà i que en els moments d'uns no pogués apretar I, i així ho hem fet, ell també té ganes ha estat també amb el futbol basi entrenant i, i bueno, vam veure que, que tenien l'oportunitat d'entrar dins de l'equip i així vam, així vam fer I ara fa, crec que va ser el dia 5, no, el dia 5 va ser dilluns, no, aquest cap de setmana he jugat el, el primer partit de pretemporada amb mm -hmm. el Bàscara 2 a dos al camp de l'agregal, o sigui aquí. Mm, clar, eh, potser és massa d'hora, però quin balanç podeu treure ara mateix dels jugadors que han vingut a entrenar, sobretot? Eh, com els veus d'estat físic per encarar la temporada? Bueno, parlar d'estat físic a mi no m'agrada perquè portem una setmana i, i al cap i a la fi eh, això anirà millorant al pas del temps, cada, cada dia doncs, aniran millorant-ho, però és el que té deia abans, és una temporada complicada perquè... Eh, Bueno, és la costa, molta gent treballa, la gent que només et veu entrenament després pot venir només a jugar-te a tota una part, o, o hi ha juvenils que sí que poden venir però que potser la resta de la temporada no hi són. Bé, bueno, al eh, cap i la fi és una temporada complicada, sistema nou, una forma de jugar relativament nova, i, però bé, bueno, eh, jo li dono un balanç positiu, al cap i a la fi és un, és un resultat d'un empat, no perdem ni guanyem, vam estar sí, al capdavant durant quasi tot el partit, però, però bé, bueno, és el que et deia, vam fer quasi dos equips diferents, teníem 21 jugadors aquell dia uh -huh. i és el que et deia, aquest partit servia per fer una prova amb un camp diferent, amb un camp que ens costa per les dimensions que té i, i així bueno, vam veure com va anar i, i treurem conclusions a final de temporada de, de com ha anat tot. I ara que queda bueno, més o menys un mes perquè comenci la temporada, comença el cap de setmana del 6 i el 7 de setembre que, en què et focalitzes els entrenaments? O sigui, per la gent que pot venir què és el que treballes específicament? Bé, bueno, pels que puguin venir a l'entrenament veuran que sobretot ens centrem primer en, en el que serien els principis de, del nostre model de joc això no, els meus jugadors ho, ho tenen bastant interioritzat perquè els hi vaig a calcar cada dia i, i m'hi faig molt pesat però bé, bueno, no és altre que que tenir un grup unit dins de, del camp, que no es, cadascú volgui fer la, la guerra pel seu compte, que a l'hora de perdre la pilota doncs, tots també estiguem junts per fer una pressió postpèrdua immediata i a poc a poc anem introduint conceptes de, de com volem atacar, de com volem defensar, de si es perd la pilota depèn de quina zona o on volem robar d'una forma més específica i a poc a poc doncs, anem fent. Al principi comencem per alguna més gran i, i després doncs passem ja a alguna més petit per cada cop doncs, ser més específics. I aquest any teniu especial il·lusió per aconseguir l'ascens? Sí, mai ens amaguem en aquest sentit, tant el president com tothom que en volti Palafrugell, com jo mateix, t'admetré que aquest any és el dia que és l'any que volem pujar, l'any passat també, però no es va aconseguir, i, i per tant doncs, no ens hem d'amagar, l'objectiu és pujar, i per això i bueno, tant no hi ha altra, intentar guanyar tots els partits, però alhora intentar fer un bon futbol, que la gent que vingui a veure el Palafrugell es diverteixi. Vale. Bé, bueno, doncs moltes gràcies per atendre'ns, Raül. I ens veurem durant la temporada. I tant, moltes gràcies. Que